Шагай з цілої душі ненавидів таких нікчемних самолюбів і вмовляв у себе, що і Ганя їх так само не любить. «А Ганя!» – ледве помітно прошепотів якийсь внутрішній голос. Шагай, як опарний, зірвався. «Ганя? Невже ж я знаю її життя, і невже я маю право її судити?» Бігав по хаті від дверей до вікна. «Ганя жінка? А яка їм воля у нас?» Що зробила наша суспільність, щоб жінка могла виявити себе як рівноправний громадянин, як товаришка і як співробітниця мужчини? Такі як Варська – це піонерки нашого жіночого руху, жертви за визволення жінок, мучениці. Таких гань творили цілі довгі-довгі покоління. Вчили їх не бунтуватися, а терпіти, не нарікати, а піддаватися долі, не ненавидіти, а любити не заохочувати бозна чого, а тішитися кожною яснішою хвилиною, кожним промінчиком перелетного щастя. Ганя – це квітка з нашого рідного поля, але квітка не позбавлена своєї рідної краси, приваблива і гідна. Не докінчив, чого вона гідна, бо перестрашився цієї гадки, бо невже ж йому вільно гадати про любов. Не міг себе уявити в ролі Дон Жуана – Флірт на його гадку – то розривка легких людей, а про любов, що веде до престола і до збудування родинного гнізда, немав права гадати. А все ж таки… Ні-ні, треба серце підчинити волі, воно мусить слухати голосу розуму, мусить числитися з тим, що можливе, і не забажати раю тоді, як пекло кругом. А все ж таки… І шагай, щоб заспокоїти себе, відчинив скриню і добув свою скрипку. Давно не грав на ній, хоч так любив грати. Безнастанна праця серед повсякденних турбот не давала йому потрібного настрою. Нині хотів звуками висловити те, що боявся сказати словами навіть в розмові з самим собою. Натягнув смичок, настроїв струни, і попливла його пісня без слів. Сам її склав для себе і не грав нікому. Товариші знали, що Шагай гарно грає, але ніхто не знав, що він і компонує. Не вмів сказати, що воно таке. Імпромт, ноктюрн, прилюда чи така собі українська думка. Про форму й не думав, для себе склав. З власною душею розмовляв у тім невибагливім творі. Звуки з простору добував, З невідомого закликав до себе, Щоб пожуритися з ними, Пожалуватись на свою долю, Висповідатися зі своїх почувань. А вони роями безчисленними Зліталися до нього, Тудилися, голубили, Приговорювали, Примилювалися до нього, Аж набравши танкового розгону, Поривали з собою і несли туди, Де всякий митець, Забувши про доземне, Хоч на мент один раз, Зазирає вічному у вічі А зазирнувши Або сил набирає нових Або безсило валиться на землю Осінній дощ ця по стрісі Відчим від пня гіллячка Вдаряла до вікна Шагай грав свою пісню без слів Зразу так, як її склав давніше Але в другій частині Несвідомо впроваджував нові мотиви Варська її драма, її остання розмова сам на сам, вітер шарпає по жовклі вінки на самотній могилі, а її місце зайняв він. Житницька школа, а від дворіт стежка на попівство. Шагай грав свою пісню без слів. Ілецькі вернулися скорше, ніж собі Ганя гадала. Їздили до міста, бо надходив праздник і треба було дещо купити. Отець Ілецький привіз пошту і переглядав урядові письма. Добродійка викладала на стіл справунки, розказувала Гані, що де купила, як торгувалося, і була вдоволена, що не переплатила. «Правля тепер, як за рідну маму!» – нарікала. «Корець з коштує п'ятнадцять ринських. А що ти за 15 ринських купиш?» «Світ до гіршого йде», – заявив отець Ілецький. Говоріть собі, що хочете, а світ до гіршого йде. Місто хоче видушити село, як цитрину. Може, від самої рогачки за кишеню тримайся, тільки й чуєш «дай, дай». Діди, як на відпусті, каліцтво своє показує, щоб вижебрати гріш. Село працює, а місто промишляє і барашкує. Добродійка знала ті нарікання на пам'ять, навіть не слухала їх. «А то я для тебе купила». Сказала, вручаючи Гані штучку матерії на суконку «Гадаю, що в тій красі повинно тобі бути до лиця Тепер таке все якесь крикливе і лапатий, що я навіть дивитися не люблю Хотіла щось ткацького набрати, але в цілім місті нічого такого не було Тепер знов отець Ілецький позіхав, бо на жіночих вбраннях не розумівся і не цікавився ними «А знаєш, кого ми бачили в місті?» – пригадала собі добродійка «Вгадай» Ганя не могла вгадати Пана Пищука звертався з нами дуже чемно Відпровадив нас до Сімона Навіть попідвечіркував з нами І казав тебе поздоровити Докінчив отець Ілецький Ганя спаленіла, добродійка Ілецька добродушно додала Дуже він чогось цікавиться тобою Ганя раменами здвигнули Не потрібно Або я знаю, чи потрібно Зауважила добродійка, чоловік він настановить, що партія добра, легковажити такого конкурента не можна». «Не в партії діло, а в чоловіці», – позіхнув отець Ілецький, той цілий пищук не подобався мені. «Шпаргач, не чоловік, занудить жінку на смерть». «Занудить або ні», – перечила добродійка. «От і ти не дуже-то забавний, а я не занудилася з тобою» якої кращої забави жінці треба, як діти? Не кожна жінка однакова. І не кожний чоловік. Отець Ілецький позіхнув ще гірше. Та ще ми лемішів бачили в місті. Просили, щоби приїхати до них в неділю в повчасній вечірні і щоб шагая взяли з собою. Ганя знов спаленіла і добродійка пильно глянула на неї. Поїдеш з нами, Ганю? спитала. «До Лемішів радо поїду, тітусю». «Бо отець Леміш народовець», – завважив отець Ілецький. «А тобі тая фанетика також трохи в голові перевернула. А шагая не було в нас?» «Був, прошувується, але чогось скоро пішов». «Видно, не бавила ти його добре, може, навіть не погостила?» «Не хотів лишитися на вечерю, тітусю, чогось гумору не мав». «От бідний чоловічисько», – зіткнула добродійка, – «Що-то нині тих двадцять п'ять ринських, і ще за тою з сілякими кирикучками обгризатися?» «Певно, покійний батько навіть не думав, що його син на таку біду зійде». «А, ну, зачинай плакати, мамо», – перервав Ілецький. «Я кажу, що ти як свого клопоту не маєш, то вишукуєш собі чужий, бідний, бідний, а диви, якось він собі дає раду і живе». Зі всім по нім того не видно, що тільки 25 ринських місячно бере,